katika mwendelezo wasimulizi ya Bay of Pigs. Mwandaaji ni komre dimbuana liyamtu mimi naitwa Ananias Edgar. Awali ni kwamba. CIA walipuasilisha mkakatuwa wa mapinduza Fidel Castro na mwandaaji. Kuna vitu vingi vya msingi walimficha Kennedy hii ni kwa sababu. Kennedy hakuonesha kunga mkono mpangu huo toka lipotarifiwa na maafisa usalamu amarekani na hata Raisi Sinohoa walipokutana kwa mara ya kwanza ikulu desemba kumi mwakilipunyimi ya tiza stini. Hili ndiyo lilopelekea hata CIA kutompateta arifa zote Kennedy kwa kuwa waliona angekwamisha mpangu huo. Hivyo wakamuru kumpateta rifaacha na hi inonekanakuamba walichokuwa advantage kusababu yao genie wakenezi katika wadifa wakehu upiaurais na kuhio kutofahamu walisewa vitu vingi kuhio siasia yeye wakatumia hiyo fusa ku mislezi katika vitu muhim kusumka kadho mukakati ulikuwa nimpanasana lakini ni kwa ufupi ni kuamba wavamizi hawa brigade twenty five zero six ilikuwa mipangwa wavamie Cuba wakitokia Guetemala na Nicaragua wakiuwa na askari wa migupeke Kennedy hakutaka marekani yonekani kiusika moja kwa moja kwenye uvamizi huo ilikulinda ataswira yake katika jamiya kima taifa na pia kwepuga kwa msha hasira za urusi ambao walikuwa ni mshirika mkubwa wa Cuba kwa hiyo kukabilia na Nahiri CIA olipendekeza kwa tumie makomando waki wa Saad Ntakuwelezea kidogo kuhusu hawa Sadi ni wakinanani. Sadi ni kitengo maalumu dana ya shurika la CIA. Ambalo wawo kufanya shuguli maalumu na zanyo unyetu wa maswala muhimu. Hivyo idara hii ni maalumu dana ya shurika la CIA. Ambao hujulikana kama Special Activities Division. Watu wengi hudha ni kuwa CIA ndiyo kufanya shuguli zote za kijasusi. Lakini ukweli ambao wengi hawa uwelezi nikuwa umahiri na upekee wa shuriki la CIA. Hufanyo na kikosi mahalumu cha kipekee kwa jiri ya kazi nyeti mahalumu, na kazi hizo usimamiyo na maafisa wa idara ya saadi ndani ya CIA. Upekee wa saadi ndani ya CIA ninini? Kutokana na kuongezeka kwa changamoto za kima taifa, ambazo nyingine zinatishia usalama au maslai ya marekani. Lakini Marekani haiwezi kuchukua hatu wazo zote, kutokana na kujiepusha na lawama kutoka jamii kima taifa. Ndipo hapo, ikaonekana kuna umuhimu wakuna kitengo maalumu kwa jidi ya solahili. Ndipo hapa pia, serikali ya Marekani ikagiza shirika la kijasusi la CIA. Kwanzisha kitengo maalumu dani yake ambacho kitakua na maafsa ya ni wanajeshe mbao, wanaweza kutekeleza operashini yoyote ya kijeshe kwa kujitegimea, pasipo kuhusisha serekali ya marekani. CIA wakanzisha idara maalumdani yake na kuuita Special Activities Division au kwa kifupisa di ambayo idara enyewe ya ilikuwa na maafsa wa siri, ambao hawabebi vitambulisho na majina yao ni siri kubwa. Hayawezi kupatikana hata kunye urodha maafsa wa CIA. Lengo kubwa la kwanzisho kwa idara hii ni kutekelezo parashini maalumu za kijeshi au propaganda na kitokea wakakamatua au kushitakiwa, basi serekali ya marekani wanawakana kuwasi maafsa wao. Kwa hiyo, kitengo hiki kilikuwa kinafanya kazi kwa niaba serekali ya marekani, lakini kulikuwa hakuna wezekano wa wote waadui kunganisha usikuwa kikozi hiki na serekali ya marekani. Ndani ya idarahia saa dikuna vitengo viwiri, kitengo chakwanza kina hito political action group. Kitengo hiki kazi yaki kubwa ni kufanya ushawishwa kisiasa, yani political influence, operations zaki sekulogia na vita zaki uchumi. Pia, kutokana na mendelo ya kitekenulogia, kitengo hiki kimiongezewa jukumla vita zaki mtandao. Tuchukulie kwa mfano. キャディガンチフランニー、コナサレカリ、アウマネンドナティシア、マスライマレカニバシ、キテンゴヒキ、キナインギア、コシリ、キューバー、ナファニャ、モヤワプリマンボアンバイニメオロデシア、ポジュー、モマトキアンバイオ、キテンゴキ、ミウシカサン、ナシアイヨ、ミキリ、キュニアラカズ、リゾエコワズ、ミ、モアカフミリナネ、イリコニコエネザ、プロパガンダンバイイリチャンギア、コプンドリオ、コアイスワイラン、モアカフミアティッサ、ハムツナタト Pia, kitengo hichi, kilitumika kuzuhia chama chaki communis cha Italia kushinda uchaguzi mwaka funyimi ya tisa stini. Pia, kitengo hiki kimiwai kufanya opareshi ya siri, idio hitwa opareshi Mocking Bed, dikatika taifu la marekani. Oparareshi hii idikuna lengula kukontrol habari, zinazo andiko na vyombo viyabari nchini humo. Oparareshi hii ime uje kupingo vikali siku za karibuni. Na baraza la seneti koko kwa sheria hayo rusesia iayi kufanya operationi yoyote ndani ya aridi Amerikani. Kitengo chapili kinaito special operation group ucaj na kazi yake ni kama ifuatavyo. Kitengo hiki kinadhi muisha wanajeshwa nyweleli wa halia juu kutekleza ma lengo ya kivita, pamoja kujulikana uusi kwa serikali Amerikani. Ili, kuliinda utambulisho wawo, wanajesho wa kikosi hiki maalumu hawavai sare za jeshi, inasemekana kuwa hiki ndiyo kikosi maalumu cha uparashini za kijeshi chenye usiri mkubwa nchini marekani. Maafsa wote wanaojiunga katika kitengo hiki maalumu cha CID ya Nisad. Wanachaguliwa kutoka katika vikosi vingine vya waledi vya jeshi la marekani, mfano Army Rangers, Combat Controllers, Delta Forces, 24STS US Army Special Forces SEALS f con, k k wa, o s c e Recon Nakadalka Wakisha e s h Guru Wanapekwa w a e Karekakitu w a m a l o m Chamafunza c h a s i a i Kirichopo, Virginia k i n a k i j u l i k a n a Kamakempu Pear Aumaru f o Kamadefarm a m b a p u m i e z e Kuminana Kwanza Wanafundisha Kusu i n t e l i g e n c i a No s h u s h u s h u Bada m i e z e Kuminana Hio Wanapekwa e Kunikitu y k i n g i n e c h a CIA カリチョポ、カリニア、マバチョウキン、アジュリカナカトハパワー、フォンディション、マフンズ、ウェハリア、ジュリア、キジェシー、アンバイオ、ハ k アパティカ a コ、キウォンゴ、ヒチョ a アティカヌ、セヌ、i ンゲネ、ウェ、マレカニ、ファノ、ウ a ア、フォンディション、アマピガノ、アナコア、アナ、キウォンゴ、チャジュー、ゼイディ、ゴトミア、カリビア、インア、ゾーチ、ア、アシュラ、アメリカニ、ナ、イ a チ、アキゲネ、オフォー、アティリア、ア、アギア、ア、ア、アニ、アニ、アニ、アニ、アニ、アニ、アニ、アニ、アニ、a ニ、アニ、 kumkwe pa adui, kuzui ya adui na kutoroka adui. Na pamoja na mafunzo hayo naongizewa kozi maalumi ya kutambua fiziolojia ya binadamu. Afsa mbae, anafuzu mafunzo haya, anakabithiwa katika idara ya saadi ndani ya CIA. Na anatambulika kama afsa mwenye mbinu maalumu. Katika uparashini zao maafsa hawa, huwa wanazitekeleza katika vikundi vya watuwa chache sana Wasewa ZD6 na uparashini nyingine zinatekelezo na AFSA mmoja peke. Katika ofisi za CIA kitongoji cha Langley jijini Virginia. Kuna ukuta wa majihina ya maafsa wa CIA, waliutunukiwa tuzo za hishima kutokana na utumishi wao waliutukuka. Majhina ya maafsa wengi kunyukuta huo, ni ya wale waliutumikia kitengo cha saadi ndani ya CIA.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 Nahatama sherika yake uma na binafsi kutumi ya gramu kubo kwenye wandishi au wa wasifo yani profiles, au hatama changuzo kwenye mandaishi, lakini nicha kusiketisha, upata mbreje shoki dogo sana. Hatata kama posta, au chapisho likionekanakwa fikia watu wengi. Hi ni sababisha nini? Ni kwamba babu, wengi huo haomalizi kusoma mandaiko. Zaidi sana, wanaishi aya yakuanza yani paragraph yakuanza, au yabili na kisha. Kuendelea na kazi zao. Ni niki fanike. Jibu niwekeza kuni matangazo au makala za sauti na video. Kwanza inokuomba muda wa mtajawako pile ni raisi kuwafikiwa mtajawengi na kuwe raisi zaidi. Lakini nitaato utapata matokeo mzuri asa kama sauti na jumbe vinavutiya. Former Entertainment tunayeweza kazi hii. Tunadhimu inayoweza kukuisha huri. Kukuandalia lakini pia kui simulia kazi yako na ikaleta matukio mazuri. Timu hio ikisimamia na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu yao wengine tu wambao wa metoboto kupanya kazi nasi na kupata mradi yeshomzuri wa kile wana chofanya. Huduma zetu nutinge nezadi wamakalaza wasifo yani profile kwa watu binafsi out asisi. Matangazo yabia shara, makunga mano yadini balimbali, na mengi neyomengi. Lakinipia, kutengeneza makalama, lomu ya shereza ndoa, send off, na mikutano balimbali. Tembeleam fumo wetu amitandaoni wa udu makawatia, kupresheo da ya kuleo, kupitia www.membership.formaentertainment.com au tupigi ya kupitia nambar za simu zifuatazo. Sifori sababu hano tato. なねなね、せたたと、さばせふり。あうせふりせた r のてさ。てしんのなね、いしるなさば、せきにのね。フォマエンターテイメント。Love your passion.